а воно у пізнанні. Ти про це здогадуєшся, чи не правда? Я. А чи має значення це, коли кожен крок спричинює біль? Я боюся не мертвих, а живих. Чорні бузьки охоче прилітають з гір, і моя дочка завжди їм радіє, так само, як і я. Звірі не можуть бути лихими. Ми бачили горностая, сім'ю куниць, орла, який полював на зайця, чорно-білих метеликів. Я люблю все живе, і чорних птахів із плоті й крові, Чорний птах. Ми бачились ще один раз. Тоді ти мене ненавиділа. Я. Так, бо в тобі було щось людське. Ти мав людські руки. Це було на тій квартирі, яку ми наймали у Львові один рік щоб потім розлучитись. Мого чоловіка не було вдома, дитина спала в своєму ліжечку. Усе нагадувало сон, але я добре відчувала, що хтось вхопив мене за плечі і підніс до стелі. Я не могла обернутися, щоб побачити його лице. Відбивалась, кричала, Бо знала, що коли мене випхнуть через вікно, я вже не зможу повернутися назад, хоч тіло моє залишиться тут. Що ти хотів, чорний птах, щоб ти переступила межу і пізнала? Я. Але ж ти чорний, чорний птах. А ти знаєш, хто тебе випробовує, білий чи чорний птах? Зараз ти прагнеш спокою, тиші, налякана, сахаєшся тіней. Тискована кайданами любові. Я. Коли людина бажає очищення, вона безборонна і змушена ховатись у чотирьох стінах або поміж дерев, звірів, дітей. Їй усе тоді болить. Чорний птах я живу відтоді в твоїй свідомості. Поруч з білим живе чорний птах, і не кажи, що від того твоє серце кровоточить. Бо білий птах для ночі, а чорний птах для дня. Якби було навпаки, тобі жилося б ще тяжче. Я оселився в тобі, хоч ти цього не хотіла. Люди тільки мріють про мужність, але бояться її здобути. Так само, коли ти мрієш нікому не належати, але боїшся нікому неналежності. Я. Це схоже на те, як один італійський філософ радив іншому любити тільки себе, жити сьогоднішнім днем, а наступного разу казав протилежне. Чорний птах. Цілком слушно, бо це одне і те ж. Біле і чорне рівні, вони поруч але чи треба прагнути їх злиття? Я задам тобі питання...